Kampányértekezletet tartunk, és a terveink szerint ezt minden alkalommal egybe fogjuk kötni valamilyen politikai tárgyú filmnek az átbeszélésével, és mivel hogy most nemrég mutatták be az alelnök című filmet, ami elég nagy port kavart, meg eléggé széleskörű felháborodást és elég még szélesebb körű lelkesültséget keltett. Ezért arra gondoltunk, hogy az aktuális filmmel kapcsolatban fogjuk először is elmondani, hogy mik a nézeteink, mi, milyen filmnek tartjuk -e ezt, és aztán, hogyha még utána lesz szabad vegyértékünk, akkor ennek a mi kampányunknak a bizonyos részleteiről is beszélünk, és valamilyen tájékoztatást adunk arról, hogy, hogy állunk, és hogy mik a terveink, és, és milyen. milyen jövőbeli irányokba tudunk a kampány során elindulni. Ez a, ez a film, ez, a, ez az Eden mckee nek a filmje, amivel kapcsolatban már lehetett korábban élményünk, mert hogy a, a hitelválságról szóló Big Short című filmet is ő rendezte. Az az igazság, hogy két szempontból lehet az ő filmgyártását nézni. Valójában ezek nem jó filmek. Viszont, viszont oktatási segédanyagnak meg szerintem elég jók. Tehát a Big Short mint film szerintem egyáltalán nem volt figyelemreméltó. De az a kísérlet, meg az az igyekezet, hogy elmagyarázzunk az embereknek valamit, ami rettentően bonyolult, rettentően összetett és érthetetlen, És hogy ezt megpróbáljuk az emberek számára világossá tenni, és hogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi volt a hiba, mit csináltunk rosszul, és mit tudunk tanulni mindebből, hogy legközelebb ne kövessük el ugyanezt, arra szerintem elég jó volt. Annak ellenére, hogy azóta is ilyen koffidiszkiteleket lehet látni, meg azoknak a hirdetéseit a televízióban, meg a köztereinken. Látszólag nem tanultunk belőle túl sokat, de azért látjuk a Demokrata Networknek az igyekezetét, hogy bizonyos tanulságokat levonjunk ebből. Most ez a film, Ez, ez megint csak ezzel a, ezzel a oktatási segédanyag szándékkal készült, és azt gondolom, hogy, hogy a részletekben menően nem nagyon lehet kétségbe vonni azt, ami a filmben elhangzott, vagy azt, ami a filmben megjelent, viszont azt ki lehet emelni és problémaként lehet felvetni, hogy a számtalan faktor közül, ami a a Dick meg a George Bushnak, az adminisztrációját, meg az amerikai történelemnek ezt a nyolc éves időszakát jellemezte, kiemel egyetlen egy csejtményszállat, kiemel egyetlen egy ok okozati összefüggésrendszert, kiemel egyetlen egy faktort, és arra fűzi fel a komplet cselekményt, és úgy csinál, mintha az az egy létezne. pedig a valóság sokkal komplexebb, és tudjuk jól, hogy sokkal több faktora volt annak, ami történt, a Közelkeleten vagy Amerikában ebben az időszakban, hogy itt arról van szó, hogy ez feltétlenül egy demokrata propaganda film. És vannak bizonyos vonatkozások, amelyek igazolják a demokrata kurzust a maga hiedelmeiben, és vannak bizonyos hivatkozások, amelyek nem. mert volnának olyan összefüggések, amelyek esetleg a republikánus kurzust igazolják. És akkor ez itt szépen össze van válogatva, mindazok, amelyek igazolják a demokrata kurzust, azok azok össze vannak rendezve egy csokorba, mint egyfajta összefüggésrendszer, mindaz, az, ami nem igazolja a demokratakurzust, vagy mondjuk a republikánusokat igazolja, az meg ki van hagyva, és az, az gyakorlatilag tekintetbe sincs véve. És, és olyan az egész, minthogyha az összes tény egy irányba mutatna, és az az egyetlen irány az az, hogy a demokraták azok jól vezetik Amerikát, a republikánusok meg rosszul, a republikánusok azok gazemberek, a demokraták azok meg áldott jó emberek, Megtudtuk például, és kb. ebben reprezentálódik a, a 70-es, 80-as évek fordulója, hogy Jimmy Carter a fehérház tetejére felszereltette a napkollektorokat, és amikor jött Ronald Reagan, akkor leszereltette. És ebben, ebben az egyetlen aktusban, ebben fejeződik ki ennek a, ennek a két pártnak, a republikánus pártnak, meg a demokrata pártnak a viszonyulása a világhoz, a viszonyulása a... a, a a közösségi felelősséghez, vagy a klímához, hogy Jimmy Carter felszereltette, Ronald Reagan leszereltette. És, és ez, a, ez, a, ez, a, ez a fajta végtelenül primitív, százasszög egyszerűségű megközelítés, ez az egész filmet jellemzik. Szerintem jó, jó az, amit mondasz abban a szempontból, hogy, hogy ilyen tanulmányfilmez, vagy, vagy tanítószándékú filmez, vagy a, talán az előző filmja a szerzőnek a, az, de hogy, de hogy szerintem borzasztóan elnagyolt. Mert ugye arról van szó, hogy bemutat egy politikai veteránt, az első pillanattól tudjuk, hogy ő egy politikai veterán, Dick Cheney politikai veterán, bemutatja Dick Cheney életútjának legeleit, bemutatja azt, hogy miniszterként is tevékenykedett, meg egyébként az elnök kabinett is volt, és ezután már a politikai veterán életét mutatja be ismét. Tehát nem látjuk, hogy, hogy milyen összefüggések vannak, milyen életút van mögötte, milyen politikai teljesítmény van mögötte. 25 év kiesik a filmből. Tehát 25 évnyi összefüggés halmazan így átlépünk, és akkor egyszer csak persze egy, egy nagyon érzékletes ez volt. nyilván ez volt az pont, hogy ugye olajvállalat, a volt a C.O.-ja, a Dick Cheney, és hát akkor 2001. szeptember 11-én az egyetlen nyugodt ember a, a, a szobában az csak ő volt, és vajon mértő volt, és akkor hogy jött Irak, stb. stb. stb. Én, én, ezt, én ezt nagyon miatt, érzem emiatt, őszintén szólva, és, és ha már, ha van is bármiféle tanítási szándéka a filmnek, én nem, nem, nem érzékelem, hogy ez, hogy ez lenne. sokkal inkább a stílusában emlékeztetett egyébként a Big Shortra. Leginkább másban egyáltalán nem, illetve talán abban, hogy, hogy ezért a, a Christian Bélnek egy elképesztő alakítása van. De hát ezt ugye már így megszoktuk tőle, hogy ő amit a, a fizikumával, a testével tud ö, ö, tenni ahhoz, hogy egy szerepet jól játszon el, az az, valami, az ami megdöbbentő. Tehát, ö, de azt hiszem, hogy ezen túl nagyon nem lépett a film. Politikai értelemben meg. Ö, Én valahol összekötném, és akkor mennyire jó lenne, hogyha készül egy olyan film, ami, ami talán nem nem annyira egyoldalú, ahogy te is mondod, hogy vannak a jók meg a rosszak, és akkor ezek a, jól azonosíthatóan a demokraták és a republikánusok, hanem mondjuk, hanem mondjuk kicsit ahhoz közelebbi film, mint a, mint a Snowden film, hogy, hogy Ahol, ahol picit a nézőnek megkavarodnak a, az értékei ugye? Tehát azt látjuk, hogy van egy konzervatív főhős, van egy republikánus főhős, aki tulajdonképpen meghasonlít a saját értékeivel, és tulajdonképpen a végén már, már ott van, hogy a, hogy a minden reményét a demokrata elnökbe táplálja, de még abban is csalódnia kell. Ezt persze nagyon messzire mentem, de hogy, hogy, hogy valamilyen olyan megközelítést talán jobb lett volna ehhez a filmhez, vagy Dick Cheneyhez, ami, ami nem ennyire egy oldal. Igen, mert ez a különbség egy kurzusfilm, meg egy jó film között. Tehát, hogy a kurzusfilm az, az csak azokat a tényeket szerepelteti, amely tények egy irányba mutatnak, és meggyőznek minket arról, hogy ez a jó oldal, az meg egy rossz oldal. Hát ez a, ez a film, ez elsősorban nem a közönséggel kommunikál, és még kevésbé a valósággal kommunikál, hanem kifejezetten a demokrata Pártnak, a, a kulturális hátországával Hollywooddal konkrétan. Egyébként meg mondtad Peti, hogy ez kicsit olyan, mint a nagy dobás, az előző filmje. A nagy dobás még nagyon olyan, mint a Wall Street Farkasa. Tehát önmagában, ugye, ezt a fajta, ugye, hát, hogy mondjam, ezt előnként nem tudnám felsorolni. Ez egy jó irányzat, amiről lehet látni, hogy az emberek szívesen fogadják be a moziban, és így lehet filmeket csinálni, ez egy jó iparos munka. Aztán ugye beszéltünk arról, hogy egyfajta oktatási segédanyag is, persze, amennyiben mondjuk fantázia alapú tankönyveket szeretnék és a biológiában a kriptozoológiai szerepel, és unikornisokról is tanulhatnának a gyerekek, hiszen végül is ugye a kriptozoológia és zoológia, de én valahova ide tenném el ezt a filmet, és És ugye a, nekem, nekem is a karakterfejlődés tetszett a legjobban, tehát Dick Cheney egyszer részegen autót vezetett, tehát ugrunk húsz évet az időben, és a feleség azt mondta, hogy nem vagy férfi, nem leszel politikus. És akkor ez a két ok amiért ez az ember. Ez az ember végül is ugye, politikus, lett, és az is kiderült, hogy milyen jól keveri a, a kártyákat, hogy ezt hol tanulta meg, és hogyan jutott el ide, azt ugye nem kell annyian figyelni, de nem is baj, hiszen mit mond a főszereplő, amikor ugye átveszi a díjat, köszöni az ifletet a sátánnak, mert hát ő itt tudta igazából a magát a sátán kellett eljátszania, egyet ez is egy korrekt ugye, hozzáállás, illetve ebben a filmen szerepelni, hogyha rendes demokrata ember vagy. És ugye az egészen nekem ugye az a problémám, mert a propaganda film végül is szeretjük, meg fogyasztjuk nagyon lelkesen, ugye ez a reklámok is a propaganda filmek, most ez egy hosszabb reklámból, a probléma az, hogy ezt ugye az én pénzem teszem, tehát hogy veszelte a jegyet a moziba, adsz pénzt, és ezért te cserébe valamilyen ellenszolgáltatást vársz. Ugye a hagyjuk, mert azt a büfében veszed, valószínűleg valami szórakozást szeretnél, vagy, vagy tájékozódni. Ugye ez egy dokumentumfilmnek átszázott, tehát valójában egy áldokumentumfilmről beszélünk, hiszen a dokumentumfilm alapvető szabályait ugye nem követi, ez egy szórakoztató alkotás. Na most ezért cserébe veszel propagandát, és ebben az értelemben igazából ez egy fekete párduc 2. Tehát semmiben sem látom, hogy ez ilyen nagyobb. Tehát lehetett volna a Dick Chain is egyfajta ilyen, ilyen fekete párduc karakter, vagy lehetett volna a cameo, Kameó, hogy egymás filmében megjelennek, mert szerintem a valósággal való viszony az körülbelül ez, ez egy Marvel univerzumban tökéletesen megfelelésű és szerű lehet, de a valóságban, a politikai realitásban éppen ezen hiteltelenségei miatt én azt gondolom, hogy inkább kontraproduktív, és a demokrata szavazóknak lehet, hogy egy nagy örömöt okoz, hogy így látnak egy, egy sátánt, Egy, egy, egy antagonistát a, a, a tévében is szenved, és ha, ha leszbikus a lánya, tehát hitelelen az egész ember, azt, hogy miért azt nem tudjuk feltételezhetően hitelennek kell lennie, hogyha a lánya leszbikus is nem fordulhat elő, hogy valakinek leszbikus a lánya, és ő maga nem támogatja a házasságot, mert ugye Chaney-nek ez volt a, a bűne. Ez a kettő dolog ez ugye nem találkozhat, ilyen, ilyen nem fordulhat elő. A lánya természetesen egy pozitív karakter, semleges pozitív, neki nincsenek nincs, igazából személyiségegyei őt az határozza meg, hogy De ez egy helyes is, hiszen a mi szavazóinknak ez már bőven elég, és mindennél is fontosabb. És aki pedig billegő, vagy pedig republikánus, annak ez a film igazából nem ad túl sokat. És nekem ez a csalódás, hogy nem képes átlépni egy határt, egy buborékon belül értelmezhető, így pedig propaganda filmnek is szerintem silány. Nekem azért fájdalmas ez, ez elsősorban mert a Dick Cheney a mi általunk megélt történelemnek tényleg az egyik legsötétebb figurája. És annak a zöme, ami be van mutatva a filmben, hogy ezt elkövette, azt hát baszki tényleg elkövette. Tehát ne, szó nincsen arról, hogy a film hazudna Dick Cheneyről, pusztán csak arról van szó, hogy a Dick Cheney is, mint minden, mindenki más, és minden más politikus, meg nem politikus, számtalan személyiségjegy és számtalan ö, sorsjegy összessége. És ezek közül a rendező úgy szelektál, hogy mely sorsjegyek azok, amelyek a, a igényeinek megfelelő képet formálják, melyek azok, amelyek nem, és amelyek igen, azokat, azokat beemeljük, amelyek nem, azokat meg kihagyjuk. És sajnos ez a probléma, hogy a Dick Cheney mint 7 próbás gazember, ennél egy sokkal korrektebb tényfeltáró filmet, életrajzi filmet érdemelt volna. Meg mi is, akik végignéztük a hazugságait, a gazemberségét, azt a rablóháborút, amit indított. A, és nem csak, hogy végignéztük, de hát fél Európa csatlakozott hozzá. Jó, a másik fele nem csatlakozott, de, de mint tudjuk például Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország, meg csatlakozott hozzá. Tehát megosztotta az Európai Uniót is, És olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan súlyos oly, szélhámosságot, gazemberséget követett el, amihez fogható tényleg csak a, az ingatlanválság. Tehát e, e, ez egy jó választás, csak megérdemeltük volna, hogy ennél korrektebb módon tárják fel ezt a témát. Az elmúlt 20-30 évben így azért így látjuk azt, hogy a, az amerikai kulturális háború, republikánus-demokrata háború, az így, így folyamatosan emészti a filmművészetet, meg Hollywoodot. Tehát, hogy 30 éve azért ez a film még egy, egy nagy emberi dráma lett volna, uh, ahol, ahol választ uh, kaphattunk volna, hogy mi motivál egy embert, hogy ront meg a hatalom, hogy ront meg a pénz egy embert. Le, lett volna erős a a multinacionális cégekkel kapcsolatban, az olajcégekkel kapcsolatban, a Big Shortnál például már, már nem volt meg ez az igény 5 évvel ezelőtt. Már nem akart filmet csinálni, csak annyit akart, hogy egy nagyon bonyolult problémát bemutatni a maga komplexitásában. És még ez is egy nagy dolog volt, ahhoz képest, ami öt évvel később történik, amikor már, már nem akarja komplexitást. Egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon-nagyon jól átélhető gyűlöletkampányt szervez Dick Chaney ellen, elmondja, hogy ez egy gazember, hiszen fiatalon ivott, mi haszna volt, azt nem, ért, nem igazán értjük, hogy miért volt mi haszna, de ezzel kezdődik kb. a film, a felesége is egy, egy iszonyú banya, aki nyomta ezt a tehetségtelen férjét arra, hogy legyen politikus, aki azért elég jól érvényesült ebben a világban. Sejtelmünk sincs, hogy miért. Sejtelmünk sincs, hogy hogyan, csak, csak annyit mond, hogy ehhez Cinizmus, cinizmus, és cinizmus kell. A, hogy miért rossz filma a, a, ez az alelnök. Tehát, hogy csak a jegyzőkönyv kedvéért, hogy nincs története. Nincs, nincsenek karakterek benne, nincsen a karaktereknek mélysége. Tehát az ifjabus gyerek az körülbelül olyan szinten jelenik meg, mint hát mondjuk a, a valamelyik Saturday Night show ba egy, egy, egy jó geg lenne. Így állt, igen, igen, de nagyon, nagyon nagy élmény a Sam rockwell ahogy előadja ezt az ifjabust, tényleg. De csak azért, hogy gyűlölöd a bust, meg, meg, meg, meg imádom a Sam rockwell Akkor abban <sítható> mege, megegyezhetünk, hogy a kettő között, hogy akkor körülbelül olyan élmény, mint mondjuk egy akváriumban egy szebb hal. Tehát jó, nézni, de hogy akkor a nagy szerepe nem volt az egészben. Nélküle üres lett volna ez a. Szerintem kellemetlen. Tehát szerintem kellemetlen volt, hogy. Tehát a, a, amikor ilyen módon tudig átsit a gyűlölete a, a rendezőnek, a forgatókönyvírónak, hogy már, már nem is egy élő embert jelenít meg a filmben, hanem egy karikatúrát. Tudod, tehát, hogy ez. ez, ez M már nem kéne, és, és nincsen a filmnek tanulsága, nincsen valójában konfliktus. Én azon gondolkodtam végig, hogy olyan az egész, mintha Gyurcsányról forgatott volna filmet a Hagony de ez, de ez megtörtént. Összödik beszéd az a címe. Ez a film, ez elkészült. Ez egy létező film, amit most te példának föl akar rossz példának föl akartál hozni. De azt Én nem hogy ne nézd meg, mert annyira szar! Annyira szar, pont, ahogy elképzeled. No. Ne, ne, nem tudom, tehát én, én számomra ez ijesztő. Egyébként van Egy érdekes dolog, ami, ami szerintem mondjuk tartalmi kérdés, és, és, és jól bemutatja a film, ugye úgy mutatja be, démonizálva a Dick -nek a nek hogy kvázi ő egy ilyen diktátorként a fékek és egyensúlyok rendszerével szemben kiépít egy hatalmat. És azért itt látnunk kell, hogy az amerikai demokráciában az szerintem azért egy érdekes eleméleti, meg hatalomtechnikai kérdés, hogy az elmúlt 40-50 évben az amerikai demokrácia, ami tényleg egy ilyen konszerzusos politizálás mentén működött, például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a kongresszusban, tehát az alsóházban, hogy egyhuzamban 1950-90 valameddig 40 éven keresztül demokrata többség volt. Tehát 40 éven keresztül a kongresszusban folyamatosan demokrata többség volt, és ennek ellenére a republikánus elnökökkel tudtak együttműködni, tud, tud, ö, tudtak. Ö, Közösen kormányozni, kompromisszumokat kötni, és valami a 90-es évek tájékán valami eltört Amerikába. És azóta van az, hogy egész egyszerűen a két párt képtelen, képtelen, képtelen bármiben is megegyezni, képtelen bármiben kompromisszumot köt, kötni, és ezzel szemben az amerikai jogászok, politikusok elmentek egy olyan demokráciai értelmezésbe, ahol a végrehajtó hatalomnak egyre több és több feladat van, egyre inkább rendeletekkel kormányoz, egyre többször használja az elnök a vétót, mert egész egyszerűen a birodalom az működésképtelen lenne, hogyha ugyanazokat az elveket érvényesítené ma, mint amilyenekkel 30 évvel ezelőtt működött. Tehát, hogy az, hogy ami, amit mi látunk, az, az tényleg történik, de nem csak a dikcsénit csinálja hanem az Obama, hogyha emlékszünk az egészségbiztosítási reformot, hogyan ütötte át, hogy a, tehát nem tudom én, hogy hány elnöki rendelet van, iszonyú sokat adnak ki az, az utóbbi időben, fontos ö, ö, az egész társadalmat élet, érintő problémákról, például mondjuk a migrációról, hogy, hogy nincs, nincs egész egyszerűen Amerikában rendes konszenzusos törvény, hanem a mindenkor elnök valahogy rendelettel keresztül próbálja nyomni az akaratát, és ö, egyébként ez egy nagyon nagy baj, mert ö, Részben ugye ez az egész liberális demokrácia modell alapvetően arról szól, hogy a különböző szereplők képesek egymással együttműködni. És, és egy olyan politikai világba léptünk be 15-20 évvel ezelőtt, ahol ez, ez már nem működik, mert egész egyszerűen az emberek a terminátornak a súlyát várják, a két végtelen egymásnak feszülő gonosznak a küzdelmét várják, és egész egyszerűen azok a politikusok, azok a centrista demokraták és centrista republikánusok, akik régen meghatározták az, a, az amerikai Egyesült Államok politikáját, külpolitikáját, belpolitikáját, akármilyen is volt az, de konszenzusos volt, azok eltűntek. És a helyükben őrült szektáknak a, a reprezentánsai képviselői, meg, és az egész rendszert most már igazából szerintem egészen ironikus módon a korupcsága tartja össze, mert, mert, mert a, a, a, a téglák között, ami összetartja, mi az? Habarcs. A, ha, a habarcs az igazából ezek a céges lobby tevékenységek és a milliók, amiket fizetnek a politikusoknak, hogy az elveik ellenére működjenek, vagy szegék meg. Megtaláltam közben az IMDB-n, e, rosszul emlékeztem, ez az Elment az Összöd című film, Ami, ami a Dézi Zoltánnak a filmje, természetesen a Fidesz finanszírozta. Ez 2006-ról szóló film. 2000, állítólag 2013-ban jött ki, 1.2-es értéket vesz fel. Gyurcs gyurcsányt eljátsza egy színpadon. Igen, Gyurcsányt eljátsza, igen. Pedig az lehetetlen. Sós Péter játsza Gyurcsányt, igen. És tánc is van benne meg amit akarsz. 1 óra 17 perc, és mondom, 1.2-es. És ez azért szomorú, ez, ez, hogy ö, ez értezi, mert 2006 pont egy olyan dolog, amiről lehetne filmet amiről fogni, lehet... és Dick Cheney is pont egy dolog, vagy egy személy, egy, de igazából a, nem a Dick Cheney, mint magánember érdekel minket, a Dick Cheney, mint jelenség, mint politikai aktor, egy olyan valami, amiről meg nagyon kellene egy ilyen jellegű film, ugyanez az összöd és 2006, amiről pont ma már, 10 év után amikor már a következő generáció lószart se tud róla, pont kellene róla beszélni. Csak ne a két kurzus közül valamelyik csinálja meg. Hol, ha, akkor az olyan is. két kurzus van még? Nincs harmadik kurzus. Na, de hát, pont ez a lényeg, hogy a kulturális élet az pont a, ezen a két kurzuson kívül kéne, hogy létezzen, és ha nem létezik kulturális élet ezen a két kurzuson kívül, akkor az azt jelenti, hogy nem a kultúra formálja a politikát, hanem a politika formálja a kultúrát, és az a kultúra olyan is, Ez, itt a, ez a, talán a legnagyobb problémája Magyarországnak, de most már legalább az Egyesült Államoknak is. A, azt el lehet mondani, hogy valami 50 éven keresztül volt egy olyan konszenzus Amerikában, hogy mindig az úgynevezett amerikai konzervatív párt vezet. Persze ilyen tudjuk, hogy nincs, hogy amerikai konzervatív párt, de ilyen módon fejezték ki azt a konszenzust, amely szerint minden elnök a vagy a demokrata pártnak a jobb széléről, vagy jobb közepéről, vagy a republikánus pártnak a bal közepéről kerül ki. Tehát középre gravitál a rendszer, és a szélsőségeket azokat meg lehasogatja magáról. És ebből fakadóan akármelyik párt is nyeri a választást, az amerikai konzervatív párt mindig hatalmon marad, mert mindig ez a közép birtokolja a hatalmat. Na ez a helyzet változott meg, Alapjaiban a Dick cheney a fellépésével. A Dick Cheney volt az, aki felmondta ezt a konszenzust, ő volt az, aki az ingát kifeszítette, ameddig csak tudta a jobb oldalon. Ez az inga aztán a, te teljesen törvényszerű módon a, a Barack Obamaig lengett vissza, mert a Barack Obama már ezt a fonalat vette föl, és mondta azt, hogy nincs szükség az amerikai konzervatív párt vezetésére, baloldali fordulatra van szükség, ez már kvázi a céni Bush elnökségére volt a reakció, aminek értelemszerűen és szükségszerűen volt az inga újabb szélsőállásával szemben a visszalengő inga szélsőállása Donald Trump. Ez és két, most itt tartunk. Ez ő kétharmadjuk. Igen. Helye. Tehát arról van, szó, arról van szó, hogy azóta, hogy Dick Cheney meghekkelte az amerikai konszenzust, ezt a konzervatív konszenzust, Azóta Amerikában ez a konzervatív párt, meg kvázi ez a mérsékeltség, meg ez a konszenzusosság, meg ez a kompromisszumkeresés, ez vissza lett vonva a hátországba, és előre lett tolva a kultúrharc. És már ennek, kultúr, ennek a kultúrharcnak a terméke volt a Barack Obama, és hát még sokkal ö, ö, látványosabban, és még sokkal szélsőségesebben a Donald Trump, és vélhető, jó, hogy a Donald Trumpra, mert ez is csak egy szélső értéke, vagy egy szélső pozíciója az ingának, majd egy újabb, nagyon-nagyon kemény baloldali fordulat, vagy féle attól tartok inkább, hogy egy ilyen kulturbalos, ilyen szélső liberális fordulat lesz a válasz, amikor majd ez az inga visszaleng, és még nem tudjuk, hogy kinek a képében jön el. Ha pedig valamit oktat nekünk, mert volt szó, hogy ez oktató oktatófilm is, akkor az inkább az, hogy mivel ez nem, nincs benne, mert ez adná az értelmét, amit most mondtál az egész sztorinak, de ez nem derül ki, tehát amit te most mondtál, az egyáltalán nem jelenik meg a filmben, tehát semmiféle, ö, a, a, a, semmiféle következtetés, vagy, vagy eredmény, vagy tanulság, ahogy már itt elhangzott, nem volt. De egy valamit tanít ez a film, ö, a film rendezésről, hogy milyen egy igazán cínikus és rendkívül arrogáns rendezés. És most nyilván ezt negatív kritikaként hozhatjuk föl, de egyébként érdekes figyelni azt, hogy miközben Dick Cheney tetteiről valamiféle durvatus rajzt kapunk, hirtelen totál közelről megnézhetjük, hogy fogatmos, egy hosszú, kínosan kitartott jelenetben, hogy undorítóan folyik a szájából a hab, a, a sütérvést az premier plánban, hogy a fogaiból esnek ki a darabok, tehát olyan eszközöket használ a rendező, hogy, e, hogy embertelenítse, eltávolítsa a nézőtől ezt a szemét, egy undorító féregnek mutassa, ami egyébként teljesen szükségtelen lenne, hogyha tisztességesen megmutatná a történeteket egymás után. Meg elég nagy gazember ahhoz, hogy ne a guztustalan kis részletek miatt utáljuk. Meg az mindannyian eszünk úgy sütite, érted? Megmutathattam, hogy leül szarni reggel. És mutathatták mm. volna alulról, premier plánban, mert az ténylegundorító lett volna, csak nem ezért kell egy embert utálni, hogy hogy eszi a sütét. És aztán pedig, amikor kinéz a kamerába a narrátor, és azt mondja, hogy ezt ti választottátok meg. Ezzel mennyire a nézővel szemben is milyen hihetetlenül uh, arrogáns lépés, holott ezt a filmet majd a demokraták fogják nézni. Már megbeszéltük, hogy ezt más ember nem nézi meg, meg szerencsétlenek mi, akik megvesszük a egyet, mert azt hiszük, hogy itt majd lesz valami, és nem mi választottuk meg, és nem is a nézők választották meg. Tehát még a saját nézőivel szemben is rendkívül arrogáns. Nekem még az volt meglepő, igen, meglepő, azt hiszem ez a jó szó, hogy a hogy ez a marketing ez milyen szinten vált az élet nagymagyarázójává ma így a Hála, nyug nyugati nem világban. Nem. Tehát, hogy, hogy a, tehát, van sok dolog ugye, a valóságban, és, és van a marketing a nagy rendező elf, a Van, az a helyzet ugye, hogy az ISIS-t akarják a digcséninek a nyakába varni, és azt mondják, hogy annak köszönhető az egész ISIS, az egész jelenség, hogy a dikcséni megnevezte az akkor még elég jelentéktelen ázárkavit, mint Amerika fő ellenségét, és az állzárkávinak a nimbus-a ennek köszönhetően futott fel, és ennek köszönhetően lett ISIS. És Nyilván egyébként, most én nem akarom tagadni ennek a jelentőségét. Nyilván egy fontos komponens, sok ezer más mellett. Tehát azért iszlám államok emelkedtek fel például Nigériába is a Boko Haram Boko Haram a neve. Tehát, Ez megtörténnek, mint hogy Afganisztánban is különböző hadurak felemelkednek adott esetben egy erősen radikális iszlám programmal, akiket nem jelent be a médiába az Amerikai Egyesült Államok. Tehát én nem mondom, hogy, hogy nem volt fontos, nem volt ez egy nagy lökés az ISIS-nek, de, de azt gondolni, hogy a világunkat, a, Ilyen mértékig a média uralja, ilyen mértékig a média csinálja a történetet. Hollywoodban látszik. így gondolnak rá, az már látszik. Igen, de, de, de, igen. De, igen. És, és, és valójában ez egy tök narratíva mindenkinek, hogy igen, hát elmondták a nevét, és ezek után nyilván ő lett a, az erős, hiszen felemelte magához az Egyesült megemelte az Egyesült Államok a Zályzárkerit. Az, az ISIS, létrejöttének, két alapvető feltétele volt. Az egyik nyilvánvalóan Irak megszállása, ami hát a dipcséninek a lelkén szárad. A másik az viszont feltétlenül az volt, hogy Barack Obama kifejezetten belpolitikai célból, kifejezetten azért, hogy jól tudja propagálni meg reprezentálni a saját elnökségét, hazahozta a fiúkat. Méghozzá anélkül, hogy pacifikálta volna a régiót. Tehát egyszerűen csak hazahozta, mert ez jó belpolitikai krediteket jelentett neki, a béke, a, a, a, a fiúk hazahozása, ez egyáltalán ez, ez, ez, ez neki jól feküdt otthon. És ebből lett, ennek a következménye lett az ISIS. Na most a két faktor közül az egyiket azt aláhúzni, a másikat meg kitörölni. Tehát, hogy ez, de ez a, nem korrekt. Ez a kettős mérce végig jelen van. Saddamot elintézzük annyiban a filmben, hogy hát volt ott valami ki Saddam, de hát igazából csak kokózott az egész családja nem számít. Mm. És átugorjuk azt, hogy 2006. december 30-án szinte élőben nézhették az emberek, hogy felakasztanak egy embert. Tehát ez történt, ez volt a nagy öröm, mindenki ott, ott örjöngött, vagy hát egyesek örjöngtek ezért, mások meg örjöngtek azért, de az a lényeg, hogy az megosztotta a világpolitikát is, tehát mondjuk más mondott egy Franciaország, meg mondjuk egy Svájc, mint mondjuk, nem tudom, egy, egy Irán, vagy én, én nem is tudom, vagy mondjuk az amerikaiak között is megosztó volt, ott meghalt egy embert, halálra ítéltek egy embert, nagyon komoly amerikai, beavatkozás után, majd az a üres térnek az eredménye, hogy ez 2006 volt, most 2019-ben látjuk, hogy végre lehet nézni, akár a Wikipédiára fölme, az ember is látja, hogy mi volt az elmúlt, elmúlt másfél évtized ennek a régiónak. Azt hiszem, hogy ez, ez innentől egyértelmű. És nagyon jó volt, amit Robbi mondott erről, a, erről az ingáról, ami, ami egyszer csak így kilenged, én azt gondolom, hogy e, hogy hogyha utaságot mondok, de nem Trump kezdte el azt, ami most történik az amerikai elnöki hivatallal, az a, hát most nem deszakradizációnak mondanám, de az az alapvetően a, a hivatalim nagyságától való megfosztása. Régen voltak a királyok, vagy volt a papság, amely, amely megszűnt, amelynek a, a szerepe már nincsen, de volt ez az elnöki hivatal, ami, ami Amerikában nagyon erős, nagyon-nagyon hát ma, nagy tisztségű hivatal. Én azt gondolom, hogy ennek a lebontása az Barakobama kezdte el, amikor szórakoztató showba bement, és vicces figura volt, és repert mint elnök, és, és ő a nép fia volt, és, és a show business fogta és fölvállalta. Ez is Ez is egy múlt, egy történelem, amiből következik az, hogy Trumpnak a kampánytanácsadói, vagy azok az emberek, akik, akik döntéshozatai pozícióban voltak, elérkezettnek láthatták az időt, hogy a sok uh, ígéretből, hogy majd ekkor indulok, majd akkor indulok, nem most indult Trumpnak a politikai uh, művelete, uh, hanem ez már évtizedes uh, múltra tekint vissza. és Elérkezett az idő, most már az emberek egyszerű fia, most már egy, egy amerikai többet megengedhet, és az inga másik oldalaként most már mindent megenged magának. És már az a maradék tisztessége és az elnöki pozíciónak megszűn, és egy egészen új elnökség jött létre szerintem már Obamával, és most trump most akkor az amerikai elnökök már többé nem lehetnek olyanok, mint voltak korában, hogy ebből persze mi lesz, azt most nem lehet megmondani. Az amerikai elnöki ö, nimbuszt azért elég keményen dekonstruálta, vagy desakralizálta, vagy megfosztotta az érvényétől, az, az is, hogy. Ezek a gazemberek, ezek a félvilágnak behazudták, hogy Irakban atomfegyverek, vegyi fegyverek és az al való kapcsolatok nyomán meg kell szállni Irakot. Megszállták, a félvilág beszopta és részt vett benne, a másik fele kimaradt belőle, aminek az lett kb. a következménye, hogy Franciaországban át akarták nevezni a French fries Freedom Fries-ra, Ez már az a kultúrharc volt egyébként, már annak a kultúrharcnak volt a, a fő próbája, amit most látunk kibontakozni, hogy e Ez is milyen volt, tehát a French Fries átnevezése Freedom Fries-ra, ez nem ugyanaz a működés, mint az, ahogyan most Michael Jackson ki akarják írni a teljes kultúránkból, ki akarják írtani az írmagvát is, vagy ahogyan egyáltalán ez, ez az igény, ez az igény a világ iránt, hogy a politika megmondja az embereknek, hogy, hogy, hogy ez, ez, ennek a krumplinak mostantól mi a neve. Hogy a politika ilyen mértékben leereszkedik a hétköznapokba. És hogy, a, és hogy valójában ugye pár évtizeddel az, ezelőtt még arról volt szó, hogy, hogy ezt, a, ezt a politikát, ezt volt, aki értette, és volt, aki foglalkozott vele, és az megpróbálta a leg, lehetőség szerint a legszélesebb spektrumon tájékozódni, különböző álláspontokat, akár egymásnak ellentmondó híreket is elfogyasztani, mondjuk egyszerre fogyasztani a CNN-t, meg egyszerre fogyasztani a Fox News-t, És volt olyan, aki pedig ezt az egészet nem kérte, azt mondta, hogy én erre nem vagyok kíváncsi, nem akarok a politikával foglalkozni. És ez a helyzet jelen, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy megváltozott. Te a Fekete Párduszhoz hasonlítottad ezt a filmet, szerintem azért kicsit igazságtalan vagy. Én Értem legalábbis a szándékot. Minden esetre abban biztosan igazad lehet, fő főleg ha igazad lenne, ha ezt mondtad volna, hogy ez annak a nemzedéknek készülő politikai film. Tehát ugye, ez annak a nemzedéknek, amelyik a Fekete Párducot fogyasztja, neki Ilyen módon beszélünk, ilyen módon meséljük el, ilyen módon magyarázzuk el a politikát. És sajnos a probléma ez, hogy most már létezik ennek a politikának is ez a vulgár narratívája. És ez párhuzamosan íródik a politika tényleges narratíváival, és félő, és egyre félelmetesebb, hogy ez a narratíva előbb-utóbb felül fogja írni. Tehát, ez a ez a... Ez a két buborék, a republikánus és a demokrata buborék a maga vulgár narratívájával felül fogja írni a valóság ö, tényleges értelmezését, Már nem lesz igény a valóság tényleges értelmezésére, vagy már nem lesz, nem fog létezni az a közép, amelyik igényt formál arra, arra hogy ő széleskörűen tájékozódjon úgy a Fox Newsból, mint a cnn ről Tehát, mert arról van szó, hogy a, aki a Fox News nézi, az a cnn re azt mondja, hogy ez fake news, aki meg viszont, az meg vice versa. És hogy valójában senkiben... Az a baj, hogy fogyatkozik az az igény, hogy nézzük meg mind a kettőt, Fogadjunk el mind a kettőből bizonyos narratívákat, de nem mindet, hanem mind a kettőből utasítsunk el bizonyos narratívákat. Mert hogy ugye ez volna a, a, a tárgyilakos, meg a, meg a, meg a széleskörű igényel megvalósuló tájékozódás, de hogy ez egyre kevésbé teljesül. Sajnos az a probléma, hogy elvesztette nem csak az amerikai. Az amerikai Nem úgy, úgy értem, nem csak a fehér ház, hanem a komplett intézményrendszer, a komplet establishment elvesztette a hitelét. Elvesztette a hitelét, és az az igazság, hogy ez a diccsénivel kezdődött. Tehát a dikcséni előtt mi volt a nagy gazemberség az, hogy az egyik párt lehallgatta a másikat, és ebbe egy elnök belebukott. Jött diccséni, aki megcsinálta ennek a 15 szörösét, és semmiféle következménye nem lett. Semmiféle követ. A mai napig semmiféle következménye nem lett. Tehát itt, itt leginkább ez a botrány, és ezt mindenki végignézte. Mert az igazság az, hogy annak az ingának, amikor a Watergate botrány volt, nem kellett visszalengennie ugyanannyira, mert annak lett következménye. Ott is akkor lett következménye, az elnöknek le kellett mondania. Ebből a Dick azért lett Obama, mert nem lett következménye. Az Obama lett a következménye, az Obamának meg a Donald Trump lesz a következménye. És ez a baj, hogy a jövőnkkel kell fizetnünk ezeknek a embereknek a működéséért, mert ők ott és akkor semmiféle következményt nem vállalnak, nem mondanak le, a töredék következményt nem kapjuk meg, és ezért aztán a a történelem fizeti be az árát annak, amit kell elkövetnek. Ez a legundorítóbb hitelfelvétel, ami, amiben kiárosítják a, a jövő nemzedéknek a hitét és a gondolatait. Mert amit említettél, hogy, hogy hazudik egy egész kormányzat, hazudik a világ, legnagyobb hatalma Irakkal kapcsolatban tömegpusztító fegyverek vannak, annak a következménye nem csak az, hogy most számtalan ember halt meg, ami, ami természetesen tagadhatatlan, hanem az is, hogy ez milyen pusztítást végzett az emberekben, hiszen akkor, aki Azt mondta, hogy nincsenek is tömegpusztító fegyverek, és ez egy blöff. Az összeesküvés-elmélet hívő volt, el volt nyomva. Most viszont, hogy igaza volt, most már minden összeesküvés-elmélet hívőnek igaza lehet. És a helyzet az, hogy most már a földelmélet nem annyira hihetetlen és nevetséges. Amikor, mert hogyha én azt mondom itt két évtizeddel ezelőtt, hogy Amerika a világ legnagyobb hatalma, az emberek szemébe fogja hazudni, hogy tömegpusztító fegyver van egy országban, lerohanja, átveszi az uralmat, fölakasztja a vezetőt, akkor mindenki azt mondta volna, hogy őrült vagyok. Hát akkor most, most hol a határ? Most hol tudom meghatározni az hogy ki a hívő? Itt az történt, hogy nagyon veszélyes helyzetben avírozottunk be, most bárkinek igaza lehet. És igazából, hogy Ha én a kurucinforról tájékozódom, vagy az origo.hu-ról, az miben lenne rosszabb? Miben lenne rosszabb, mint hogyha csak az indexről a 24.hu-ról, miben rosszabb az, hogyha oltás ellenes vagyok, értitek, persze most direkt túlzok, de indult egy olyan vágányon ez a, ez a haladás, amit lehet, hogy akkor nem láttak, de én azt gondolom, hogy bőven belátható volt, csak onnan nem érdekelt őket, mert fölvették azt a hitelt, akkor ott el kellett költeni a hatalmi hitelüket, Most mindenki rendben van, megkaptam nem tudom, hanyadik szívet, most ő boldogan él a, a haciendájában. Tehát ő ezt a hitelt fölérte, és ezt nekünk kell visszafizetni, nekünk kell helyreállítani. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet helyreállítani egy ilyen rendszerben a közbizalmat, ha, ha helyre lehet. Nekem három megjegyzésem is lenne. Az első inkább csak tényleg ilyen érdekességképpen, hogy ugye amikor Amerika beavatkozott a nagy európai háborúba, a második világháborúba, akkor... Győzött, csapatokat hozott, rákényszerítette olyan országokra a demokráciát, a liberális demokráciát, ahol azoknak nem volt hagyománya, és immár már 73 éve, ha jól számolom, most már 74 éve csapatokat állomásoztat Európa területén. És ehhez képest gondoljunk bele, hogy Irakban meg néhány év után kivonják, mert, mert hisztérikusan követeli a közvélemény, miközben. De, abból ja. de az, hogy, bocsáss meg, az, hogy követeli a közvélemény, az abból fakad, hogy egy hazugságra hivatkozva vonultak be. Tehát itt egy régi hazugság helyre, helyreállításának a kísérlete történik, meg amiből aztán még nagyobb baj lesz, mert ISIS lesz belőle. Tehát, hogy, hogy valójában, ha ez a háború korrekt módon lett volna meghirdetve és lefolytatva, Biztos, hogy ekkor lett volna a nyomás az Obamán, és biztos, hogy ekkor lett volna az igyekezet az Obamában, hogy ezt akkor új most helyreállítsa azzal, hogy kivonja őket onnan, ahova egy hazugságra hivatkozva vonultak be? De Afganisztánban is megindult a kivonulás, tehát ahova nem hazugságokkal mentek, tehát hogy ez mindegy. A másik dolog, amit a trump kapcsolatban mondtál azért én, én Azt érzem, hogy itt azért van egy a Trump érkezésével egy iszonyatos minőségi romlás. Tehát, hogy, hogy az a fajta elnök, akinek már nincs ez a szakrális funkcióját, tudjuk, hogy Kennedy az, az ma nem lehetne elnök. Tehát az annyit csajozott, annyit dugott mindenféle emberrel, hogy, hogy azt már 50szer megfosztották volna a hatalmától, ha ma csinálja ugyanezt. A, a nagy változás az valamikor egyébként a Bill Clinton hozta be, aki elkezdett szakszolgáltatásokat, És, és, és már egy, egy popsztár volt, nem, nem önmagában egy politikus, tehát az öreg Bush az egy politikus volt, a Clinton már egy popsztár volt ő, őre, amikor jött a kis Bush, a, Egy ilyen nyomorult figura volt ő a Clintonhoz képest, de egy nagyon azonosulható valaki. Reality volt. Egy reality hős, aki, aki egyébként azért kultúrember volt, és szerintem a nagy váltás, itt történt, hogy a, hogy a Trump az már büszkén nem kultúrember. Büszkén nem, nem vallja a civilizációnknak ezer értékét. És, és, és ez azért tényleg mindennél igyeztőbb. Tehát... Én, én nagyon is látom a Trump kapcsán a, a minőségi romlást, nyilván persze, hogy ez, ennek megvan a maga a logikája. A harmadik dolog, meg hazugsággal bevonulni Irakba, meg nem tudom én, tehát ö, most azért te is tört, ilyen történelemszakra jártál, hogy ilyen, hát hogy mondjam, azért a világon ez ez számtalanszor megtörtént. Számtalanszor. A, ez, ez a háború azért, sőt, a Saddam Husseinnek az el, eltávolítása az nagyon is kiállt. Nem azért záll, csak nem azért zajlott a háború, hanem az ola, a, í, í, Irak olajkincsének a kifosztásáért zajlott a ne, háború. De tudjuk, ne, egy háborút ahhoz, hogy egy birodalom megindítson, ahhoz kellene gazdasági érdekek, kell, kell egy adott politikai hangulat, meg kell ürügy, meg kell. kell, ürügy, me, me, me, me, kell Amerika esetében valami fajta idealizmus is. Tehát, hogy, hogy azért Amerika az nem, ne, nem olyan, mint gyingiszkánnak a mind a kettő hatalmas birodalom, mind a kettő iszonyatos katonai potenciál. És azért nézzük meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikája a hódító amit most itt forgatjuk a szemünket, meg Khan-nak a hadviselése. Azért mégis azt látjuk, hogy, hogy egész más. Egészen máshogy működik. A, az, az a háború, az, az nagyon érett. Tudod, hogy mikor kezdett érni az a háború? Amikor a kurdoknak vegyi fegyverrel neki a polgári lakosságnak a, a Saddam Hussein. Valójában akkor meg kellett volna indítani. Én csak valószínűleg kellő gazdasági érdeket, Megfelelő világpolitikai konstellációt nem lehetett hozzárendelni, mert akkor még volt Szovjetunió, mert akkor Irán veszélyesebbnek tűnt, és az volt amerikai szövetségese. Tehát, tehát a, a, az Irak elleni háború terve ezekbe a neokon ö, ö, ö, ö, csoportokba, vagy neo, neokon. Think Tank, ugye úgy nevezik mm. őket. Az nem nagyon régen volt, csak keresték az ürügyet. Én egyébként, én például azt nem is tudom, hogy miért kellett ezt hazudni, vagy ha már hazudják, mondjuk a cia miért nem csinálta annyit, hogy oda visz néhány atom Tudod, tudod, tudod, tudod én, én, én, én igazából ebbe is még de a medikálóval... problémáit. De, de ez nem én én is tudom... azzal védel, hogy azt mondod, hogy volt már ilyen, vagy volt rosszabb is. Csebe igazad is van, de ettől még az is igaz, hogy ez volt a következménye a hazugságnak a kiderült hazugság visszajütött, és ebben az esetben az általad javasolt módszer még jobb lett volna egy jobb hazugságot kitalálni, és akkor nem derült ki az alaphazugság. De ez nem menti fel a, a, az, az egész ö, ö, fenntartott rendszert, hogy más is csinált ilyet. Persze, ez egy politikai mahinációnak a része, de hát attól, hogyha attól még nem lesz jó. Szerintem a világbirodalmak te. így működnek. Tehát én, én meg azt gondoltam, hogy én ettől egy kicsit a moralizálástól megkímélem magamat ebben, mert, mert, a, mert a világbirodalmak így működnek. A, virág... a pszichopaták meg úgy működnek, hogy gyilkolnak, de azért a moralizálást nem meg. Tehát értjük, a, a sorozatgyilkosok így működnek. András, baltával ölnek. Akit találnak, tudod? Tehát ez, ez a soroz egy gyilkosok működése, ezt leírtuk. De a moralizálásnak azért legyen már helye, érted? Még ha a birodalmak így is működnek. Na jó, de, de azért a, de szerintem az Andrásnak a baj meg igaza van, és ez nem betűlt fel eddig, de hogy van egy, talán nem az utolsó jelenet, hanem utolsó előtti, amikor a Dick interjút mutatják be, a, Talán azt a jelenetet, vagy arra a jelenetre kellett volna egy picit nagyobb fókusz, mint, mint miközben egyébként kb. ugyanakkor a fókusz van azon a jeleneten, mint a sütizabáláson és a fogmosáson. Tehát, hogy jót röhögünk a sütizabáláson, meg a fogmosáson, de egyébként elhangzik egy, egy, egy kurva fontos gondolatmenet, ami pontosan arról szól, hogy, hogy mi vagyunk a Birodalom, mi vagyunk a Birodalom, akit senki soha nem ő, támadott meg, elképzelésünk sincs arról, hogy milyen az, amikor minket megtámadnak, lehetetlen, pláne a Birodalmunk szívét, és erre felfűzöm egyébként a, az alánökségemnek a, a karrier útját, ha úgy tetszik. Na, erről lehetett volna szerintem egy korrektebb filmet forgatni, mert az egy, az egy nagyon valódi érzés. Az egy nagyon valódi érzés, és az valószínűleg nem arról szólt volna, hogy milyen ezt republikánus szemmel nézni, és milyen ezt demokrácia szemmel nézni, hanem milyen ezt, ezt amerikai-ként nézni, olyan amerikai-ként, aki egyébként, aki számára valóban átélhető 2001. szeptember 11. például. Szerintem, szerintem ebből az aspektusból igen, lehetne akár a, a, a birodalmi szempontot is vizsgálni a filmben. Persze, meg kellett támadni azt, aki felelős volt a, a 9-11-ért. De hát tudjuk, hogy az illető nem Irakban volt. Vagy fogalmazzunk úgy, hogy az, irak, az illető nem volt Irakban. Ez, a, ez az iraki háború az egész világ szeme láttára látszott ki az amerikai birodalomnak a fasz. Tudod, ez történt. E, és ennek a következménye az máig hat. Persze ez is be, beilleszthető egy, egy, egy történeti ívbe, ami, ami, amiről itt korábban már volt szó, hogy itt most már minden Konteó, vagy bármi Konteó, ha úgy tetszik, ez a posztmodern történelem, most már ezt éljük, ez a feltöredezés. Bármi igaz lehet, és akár semmi sem igaz, és semmiről soha nem tudhatjuk, és nem azért nem tudhatjuk, mert nem juthatunk hozzá elég információhoz, hanem azért nem tudhatjuk, mert túl sok információhoz jutunk hozzá, és potenciálisan a kettő közül valamelyik fake news, vagy mindkettő fake news, vagy mindkettő általunk ismeretlen mértékű, vagy mennyiségű, vagy arányú fake news tartalmaz, amit egyszerűen már nem tudunk elrendezni, mert megszűnt ez a közép, mert megszűnt az objektív tájékoztatásnak már az igénye is. Ez Tehát már nem arról van szó, hogy már nincsen, már nincsen tartalomszolgáltató, amelyik objektíven tájékoztatna. A probléma az, hogy már nincsen rá fogyasztó, már nincsen rá igazi kereslet, már mindenki csak az ő hiedelmeit, az ő dogmáit megerősítő gyerekben érdekel, És a többit, nem, a másikat nem is akarja hallani. És sajnos ez a probléma, hogy Ez, ez, a, ez a film, ez arra példa, hogy íródik két párhuzamos kulturális narratíva, és ez nagyon hasonló a második világháborút megelőző évtizedekhez. Amikor a 20-as éveknek, a 20 mondjuk, így, mondjuk így a 20-as éveknek volt két párhuzamos történelme, az egyik a győztesek történelme volt, amit, aminek nagyon-nagyon gazdag mítosza, mítosza van. Párizs, Guillaume Apollinaire, a szürrealisták társasága André Bretonnal, és Dali és Picasso, és ez az egész nagyon-nagyon-nagyon virulens és nagyon-nagyon inspiráló avantgárd közeg, ami, ami a, a, az európai kultúrának az egyik csúcs teljesítménye, és ezzel párhuzamosan a vesztesek történelme. A Németország, a fekete pedagógia, a gyermekek nemzedékei, akiket úgy Törnek be, mint a vadlovakat, és akiket gyakorlatilag egy komplett nemzedék a II. világháborúnak termel ki, a Vermachtban nevelkedik. És, és, és ez, a, ez, a, ez a két párhuzamos történelem, ez a két párhuzamos történetírás és kulturális narratív, ami nem is kommunikál egymással, nem is találkozik egymással ez majd menthetetlenül és óhatatlanul összecsap egymással, és ebből képződött tulajdonképpen a második világháború. Ebből lett a második világháború. És ez nagyon-nagyon félelmetes, amikor ezt látjuk, hogy van ez a két egymástól teljesen független világmagyarázat és narratíva, és az egymástól két teljesen független véleménybuborék, mert ez, a, ezek egy bizonyos ponton majd áthatolnak egymásba, de annak háborús következményei lesznek attól tartok. Én úgy látom ezt, hogy... Nem várható el az emberektől, hogy amikor hazamennek a munkából, vagy fölébrednek, vagy, vagy szórakoznak, akkor ők értékes glükózt arra áldozzanak, hogy összeolvassák az összes létező híranyagot, és próbálják kimazsolázni, mi az igazság, mi a hamiság. Az agyuk ezzel ellen tiltakozni fog, mert a gondolkodás az glükózt vonál, és teljesen természetes, hogy ezt nem csináljuk, mert túlélésre vagyunk ösztönözve, leülünk inkább az anikus vel, és azt megnézzük, mert az kikapcsol, szórakoztat, és én ezért nem tudom hibáztatni az embereket, mert ösztönszerű működésüknek a része az, hogy röhögjenek más nyomorán, mert akkor az nem velük történik, és és ekközben gondolkodnének kelljen. Nem várható el, hogy egy ilyen bonyolult környezetben, ahol az általad említett információ, sokaság kezelhetetlenül egy nagyon értelmes, nagyon tájékozott ember számára is kezelhetetlenül jelenik meg, ők ezt rendszerezni, értelmezni és befogadni tudják, ledesül nap-nap után, minden nap az újabb és újabb híreket. Mi történik ilyenkor? hitrendszerek alakulnak ki, és meg egyszerűsítem a világot egy olyan szintre, amilyen egyszerű szintre csak le tudom egyszerűsíteni. És itt jön a felelősség a politikusoknak. Hogy akkor én azt mondom, hogy ezt szolgálom ki, és ezt erősítem, ezt duzzasztom, mert ez könnyű is, és ezt és ez, és nem kell félni. dohánytermékek marketing esetén mi a fő probléma? Meg kell fogni azt a rahat gyereket 15-18 éves korak között, mert hogyha kiválaszt egy márkát, már ritkán cserél. 25 évesnek, 30 évesnek már nem kell kommunikálnom, mert azok néha majd kifogják cserélni, majd kipróbál egy másikat, de az már nem a Dohányos már, azzal nem kell beszélnem. A politikában ugyanez a helyzet. Azzal nem kell beszélnem, akit meggyőztem, és egy hitrendszer mellé dogmatikusan elfogadott engem, mint pap, és az én prédikációmat követi. Tehát én azt érzem, hogy visszajutottunk a régi filozófiai, politika-filozófiai kérdésig, hogy igazából mi a politika feladata. És most inkább. Tehát a a hagyományos, én szerintem, az én politika felfogásom szerint a szolgáló, az emberek életét megkönnyítő, az ő érdekeiket képviselő és a dolgokat számukra, az őket rázó világot elsimító politika helyett most van egy fantezi világot építő politika, ami megmondja, hogy hogyan él. Tehát nem kiszolgálja azt, ahogyan én élni kívánok, és a demokrácia keretein belül az ezerféle érdeket, ezerféle párton vagy ezerféle ö, érdekcsoporton keresztül kiszolgálja, és azt mondja, hogy te is élhetsz így, te is élhetsz vannak ezek a társadalmi szabályos, most mindenki élhet, én, mint politika létrehozom ezt a burkot, ezt a keretet, és működtetem az államot ö, a te érdekedben és a te vágyaid szerint, hanem ehelyett megmondom, hogyan szeressélni? mire vágyál? milyen elvárásai legyenek az élettel szemben, amiket én gondolok, hogy neked legyen, miután te ezt a hitrendszeredbe elfogadtad, azután én ezeket meg is valósítom, és ezek általában pont nekem kellemes hitrendszerek vágyak, amiket te után elkezdtél, te és a zombi társaid elkezdtek vágyni. Én azt gondolom, hogy az egész, amit, amit említettél, az egy szükségszerű lépés akkor, amikor a politikában, és tudom, hogy ez is közhely, de ki kell mondanom, teljesen megszűnt az etikai nívó, vagy az etikai szempont. Semmilyen módon nem szempont az, hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket az embereket, azokat az embereket inkább így mondom, az maguk fajtákat, a másik oldalt is kiszorgáljam olyan szinten, hogy neki is jár az egészségügyi ellátás, neki is jár a kultúra, az oktatás, a, a, a szórakozás, tehát minden olyan, ami az emberi alapvetés, vagy azt mondom, az emberi mértósághoz hozzá tartozik. Most vagyunk mi, akik értjük, tudjuk a titkokat, Ennek a hitrendszernek a közös szolgái vagyunk, mert vannak ők a másik hitrendszer. És amikor a politika és hitviták terepe lesz, akkor látjuk, hogy, hogy, vagy sejthetjük, hogy milyen eredménye lesz, hiszen a, a, a hitvédelmi harcoknak az eredményeit, vagy azoknak a politikai összecsapásoknak, amelyeknek csak ideológiai alapjai vannak, azoknak látjuk a, a hogy mondjam, a, a hosszú tűrését, majd pedig a vad kegyetlenségét. Én, én például tök máshogy látom a politikát, meg a politikusnak a viszonyát a valósághoz. Tehát én, én nem abba hiszek, hogy a politikus a, alkotja a valóságot, hanem sokkal inkább abba, hogy a valóság, a világszellem formálja a politikát. Tehát, a, a, a Dick Cheney helyében, mit tudom én, a II. világháború idején a, az ameri Fehérházban ott a Rúzvát hozott döntéseket. És, és olyan döntéseket hozott, hogy például a kongresszus jóváhagyása ellenére komoly katonai, pénzügyi segítséget nyújtott Angliának. Hazudott az embereknek? Hát mi az, hogy? Nagyon is. És úgy emlékszünk vissza, hogy hogy ez micsoda egy szörnyű elnök volt, az a... nem, mert a, mert a történelem a következő évek eseményei igazolták a döntését, és nyilván úgy vonul be a pantheonba mint egy nagy amerikai elnök. Amikor az első világháborúba beléphetném, Amerika, már nagyon nem, de azt hiszem, hogy a Ruzitániának az első volt, ami egyébként mind a, tehát a korban, így nagyjából mindenki egyetértette azzal a politikai vezetésbe, hogy véletlen dolog volt, és És olyan tekintetben meg még akár indokolható is a hadiok szerint, hogy valószínűleg volt rajta lőszer, meg olyan, olyan termék, amit elvileg nem számíthatott volna. Ez egy. Ez egy milyen hajó, egy személyszállító hajó volt, nagyon sok civil áldozat, Amerika belépett, és, és változott a történelem közben. hát hogy mondjam, hogy mennyire volt ez a kázuszbelli, a jogos, korrekt, a, a mi kölcsöségünk szerint e, igazságos, valószínűleg nem nagyon. De mégis, a, a, a, a, a, ami történt utána, Amerika nyert, e, Közép-Európának, Magyarországnak egy borzalmas uh, sorsot kijelölt, uh, uh, mégis, mégis igazolta. Tehát én, én a Tolstoynak a háború is békében va, van egy ilyen folyamatos kérdés, hogy vajon az emberek indulnak meg uh, kelet felé, És, és találják meg a vezetőt, aki vezet, vezeti őket, mert így elég tehetséges, elég potens, vagy a vezető indul meg kelet felé, és olyan tehetséges, meg olyan ügyes, hogy így az emberek követik. És, és szerintem a, a, a válasz az, hogy, hogy, hogy a, az első. Tehát én azt gondolom például Magyarországra, hogy egész egyszerűen ez a kultúra, ez a működés, az kitermelte az Orbán Viktort. Meg kitermelte a gyurcsát. És hogyha személy szerint nem ők csinálják, akkor megcsinálták volna a mások. A dikténist én, én egész egyszerűen nem gondolom, hogy ilyen mértékig tud egy ember, egyetlen ember ebben, ebben a hatalmas birodalomban a saját kények kedvére manipulálni mindenkit, hanem az van, hogy van egy politikus, nyilván korrupt, nyilván gazember, nyilván ezért kerül oda, mert, mert a cégek, a pártok ezt a fajta működést elvárják, nyilván gátlásan hazudik, nyilván minden, mindent megtesz azért, hogy, hogy pénz és hatalom közelébe legyen, és nyilván azért lesz szót, mert tudja, hogy mit akarnak ezek a nagyobb erők. És a maga véges intellektusával, véges információival próbál azért ennek ellenére valószínűleg olyan döntéseket hozni, ami a birodalomnak jó, hiszen az az ő érdeke is. És aztán van egy ilyen katasztrófa, amikor egész egyszerűen nem mérik jól fel. Tehát, hogy, hogy szerintem a, a, akár az afganisztáni háború, akár az iraki bevonulás az, az valójában, valójában elhibázott volt, de ezt ezt így nem lehetett megmondani előtte. Tehát ezt meg kellett próbálnia, a birodalom megpróbálta, és ugyanúgy, ahogy nem egy birodalom, pórulják már Afganisztánba. Ők is porújártak, és, és bebizonyosodott, hogy a demokrácia export az, az ebben a világban, az iszlám világban legalábbis ilyen rövid távon nem működik. Senki nem tudta ezt előtte. Senki nem tudta. Tehát én nem akarom felmenteni a dikcsénit, meg, meg van ez az elmélet, tudod, hogy az a amerikai elnök az már csak az lehet, aki psz Tehát, hogy amíg te eljutsz oda, hogy amerikai elnökre le legyél, addig, addig Karácsony Gergő, mit tudom én, mészárlásainak a 10-szeresét vagy 50-szeresét meg cserbenhagyásainak, árulásainak el kell követned. És, és akkor már lehetsz amerikai elnök, meg, meggyőződött mindenki arról, hogy te kellően, kellően pszichopata vagy, őt is cserbenhagytad, amott, amott is elárultad, háromszor megváltoztatod ebben a kérdésben az álláspontodat, tökéletes leszel. Tehát lehet, hogy így van. Na igen, de akkor ez viszont azt jelzi, hogy rosszak a kiválasztási mechanizmusaink. Éppen, hogy az alkalmatlanságot jutalmazzuk, és az alkalmasságot büntetjük. Lehetséges, hogy akkor ez rosszul van felépítve, rosszul van megkonstruálva, és lehetséges, hogy meg kéne változtatnunk, vagy meg kéne reformálnunk ezt, ezt a mechanizmust ahhoz, hogy, hogy megmeneküljünk. Hogy mondjuk el kéne kezdeni jutalmaznunk az egyenességet meg a szavahihetőséget. Lehet, hogy új struktúrákat kéne létrehoznunk ebből a célból. De hát ebben senki nem érdekelt, mert túlságosan sokan élnek nagyon jól ebből a, ebből a defektes működésből. Túl, túl sok haszonélvezője van. Itt van ez a Dick Cheney, akiről ebben a filmben láttuk, hogy elképesztő pókerjátékos. Jó, hát azt mondjuk nem tudtuk meg, hogy hogy lett ilyen elképesztő pókerjátékos, vagy hogy ez kitől tanulta, nyilván a aki akinél sokkal jobb pókerjátékos lett, az is jól látszott. Mindenesetre az, hogy ő nem mondja ki, amit gondol, nagyon keveset beszél, És, és potenciálisan minden percben, bárki cserben, vagy ahogyan végül a Rumsfeldet is feláldozta, ahogyan tulajdonképpen bárkit feláldozott, tulajdonképpen a saját családján kívül, ezt így jól láttuk. Hát akkor biztos, hogy jól van kitalálva ez a mechanizmus, mert hogy ezt a mechanizmust, ezt létrehoztuk valamikor a 19. században. A 19. században konstruáltuk meg, a képviseleti demokráciáknak ezt a, ezt a modelljét. Hogy ez így fog jól működni. De hát az egy nagyon más kulturális közeg is egy nagyon más emberi minőség volt, valljuk be. Nem lehet, hogy újra kéne gombolni ezt a mellényt a mostani emberre. Mert a mostani ember úgy tűnik minél aljasabb, annál magasabbra rugaszkodik. És aztán rohadtul csodálkozunk, amikor átbasznak minket, és utólag azt magyarázzák, hogy de hát muszáj volt megtenni a te biztonságod érdekében. És potenciálisan minden percben halott lennél, ha nem ő az elnök. Hát ez egy tipikus demokrácia kritika, ugye, amikor a, a, az állam megkapja a társadalomtól az erőszakjogát, erőszak vagy erőszak szervezeteket tartson fönn, mindig az a kérdés fogalmazódik meg, hogy ez jó, akkor most van egy csoport, most mindegy katonaság, rendőrség és az, Tehát van egy csoport, aki fegyverekhez juthat, és csak ő használhatja ezeket a fegyvereket, majd pedig szembesülünk azzal, hogy igazából arra kellene bízni a fegyvereket, aki nem szeretné őket elfogadni. És aki vágyik a fegyverre, az nem alkalmas arra, hogy az erőszak szervezetet irányítsa, vagy abban részt vegyen. És ugye emiatt van egy nagyon áthidalhatatlan köztes akadályunk, hogy aki vágyik arra, hogy fegyverrel járja az utcákat és embereket birincseljen, abból ne legyen rendőr. Na de aki meg pacifista, az meg nem tud rendőr lenni. Ugyanez a helyzet szerintem itt a, a, a, ebben a demokrácia kritikában, amit te föld. De várjál, de van egy harmadik, várjál, van egy harmadik csoport is. Van a pacifista, aki nem akar rendőr lenni, és semmi pénzért nem lehet rávenni. Belőle ne legyen rendőr, egyetértünk. Van. A, az, aki meg is, iszonyatosan erre gerjed, és keményedik a fasza attól, hogy ő megbilincselhet valakit, egyetértünk, hogy ő se legyen rendőr, mert egyik se alkalmas arra, hogy végrehajtsa. Az egyik nem akarja, a másik az meg egyszerűen túlságosan is akarja. És akkor van a kettő között, azért van egy, van egy szürke zóna a kettő között, amelyik tulajdonképpen nem akar rendőr lenni, de tulajdonképpen akár hajlandó is rá. Mi lenne, hogyha belőlük lenne rendőr, ő közülük választanánk ki, és mondjuk az első kérdésem az, hogy ki akar rendőr lenni? Lépjen előre egy lépést. Na, akkor ti nem lesztek azok. És akkor most kezdünk el beszélni. Ki az, aki semmiképp nem akar rendőr lenni? Na jó, akkor ti sem lesztek azok. És akkor most, hogy ezeket kiszűrtük, a fennmaradók közül már vélhetően egy alkalmasabb állományt tudnánk összeállítani, akár sorsolással, akár egyéb kiválasztási mechanizmussal, minden esetre ezt simán be lehetne vezetni. De hát a helyzet az, hogy túlságosan is érdekelt az erőszakszervezet, meg a politikai vezetés abban, hogy azok legyenek rendőrök, akik potenciálisan visszaélnek ezzel, akik potenciálisan alkalmatlanok, mert túlságosan is élvezik a dolgot, hiszen ők azok a, ők azok a a figurák, akikből, meg akik által egy, egy lojális, egy, egy minden körülmények között hűséges, és adott esetben fogható, adott esetben zsarolható állományt lehet összeállítani. Ők azok, akikkel jól lehet bánni, és erre van egy nem tudom én, több száz éves tapasztalat, hogy hogyan kell ezekkel az emberekkel bánni. Miért gomboljuk, miért gomboljuk újra ezt a mellényt? Miért gomboljuk újra? miért mi érdekeltek vagyunk benne? Mert, mert igazából a probléma az, hogy a közbiztonságnak meg a közrendnek nincs gazdája. Nincs gazdája. Igazán senki sem akarja a politikus az nem ebben érdekel A politikus az a pillanatnyilat minden pillanatban készít egy felmérést arról, hogy neki mi a jobb és mi a rosszabb és ez percről percre változhat. A, a probléma az, hogy ez a közjó, ez a fogalom, hogy közjó ami a 19. században még nagyon is jelentett valamit, ez ma már nem jelent semmit. senki Ezért nincsen gazdája a történelemnek, ezért nincsen gazdája a közösségeknek, ezért nincsen felelős a háborúknak, Ezért minden háború potenciálisan mindannyiunk érdekében és mindannyiunk ellen zajlik. Attól függ, hogy melyik a fox, -t, fox -t nézzük, vagy a cnn -t. A ö, probléma az, hogy, hogy az értelmezések is feltöredeznek, és nincsenek már olyan, ö, olyan ö, objektív narratívák, amelyeknek a mentén akár csak konszenzust lehetnek kötni egymással.